52. Sosem tudtam igazából felfogni, mennyire gyors gép az apacs. Rendszerint visszafogott 140 km per órás sebességgel járőröztünk a célterület felett. Ám amikor sietnünk kellett, a célterület irányába felgyorsítottunk, akár egészen a 270 km per órás sebességig is. Mivel alig valamivel voltunk a talaj felett, minden háromszor annyira gyorsnak tűnt. Micsoda kiváltság megtapasztalni ezt a nyers erőt, gondoltam. Ráadásul a mi oldalunkon áll. A rendkívül kis magasságban repülés bevett eljárásnak minősült. A tálib harcosok így nehezebben észlelték, ha közeledtünk. Sajnos a helyi kölykök is könnyebben tudtak így minket kövekkel dobálni. Soha nem hagyták ki. Néhány orosz gyártmányú légvédelmi rakétától eltekintve a gyerekek kődobálásában kiismerült a tálibok légvédelmi képessége. A problémát nem a tálibok elkerülése, hanem megtalálásuk jelentette. Az első szolgálati időszakom óta eltelt négy év alatt sokkal profibbakká váltak a menekülésben. Az emberek rendkívül alkalmazkodók, háborús helyzetben pedig különösen azok. A tálibok pontosan kiszámolták, hány perc telik el a csapatainkkal való első kontaktus és a légi támogatás érkezése között. Belső órájukat így tökéletesen be tudták állítani. A lehető legtöbb emberre igyekeztek tüzet nyitni, majd leléptek. A rejtőzködésben is sokat fejlődtek. Mindenfajta erőfeszítés nélkül elvegyültek egy falu polgári lakosai között, vagy nyom nélkül felszívódtak az hálózatukban. Nem menekültek el, hanem szétszóródtak, ezáltal sokkal zavarosabb, rejtélyesebb helyzetet idézve elő. Nem adtuk fel egy könnyen a keresést. Köröztünk oda-vissza, átfésültük a terepet, volt, amikor két órán keresztül is. Ennyi idő alatt fogyott el az apacs üzemanyaga. Néha még két óra elteltével sem voltunk hajlandók feladni a keresést, ezért újra tankoltunk. Egyik nap háromszor is visszamentünk üzemanyagért, így összesen nyolc órát töltöttünk a levegőben. Amikor végleg visszatértünk a bázisra, a helyzet már rendkívül kritikussá vált. Kifogytam ugyanis a vizeletgyűjtő zacskókból.